Første halvleje at den her podcast, den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på din bødekasse med MobilePay Box. Det er onsdag den 23. juni, og jeg, Sandro Spassøvits, sidder klar i studiet til endnu en optagelse af em -bold. I dag skal vi gennemgå de to tirsdagskampe, der var i går, hvor vi i første halvleg skal gennemgå Tjekkid, England, og i anden halvleg dykker vi så ned i Skotland mod Tjekkid, og så kigger vi også frem mod de her fire onsdagskampe, der er i aften. Jeg er heldigvis ikke et en om den her taletid herinde i studiet, min første gæst, er dig igen, Martin Wiengaard. Velkommen til. Tak for det. I går var der omkring de her 20.000 tilskuere på Wembley, på et stadion, der normalt kan have 90.000 af det så. I parken var der 25.000 den anden dag. Det er kun 5.000 mere, og selvfølgelig snakker vi også om et meget større stadion. Der er også nogle andre restriktioner i England. Men der er bare et gigantisk forskel på det lydniveau, og den lydoplevelse, og bare oplevelsen, man får i, i, altså hjemme i stuerne. Det føles ikke som et VM, når man ser det, eller som et EM. Nej, nej, det gør det jo ikke. Det er en tvivl, men selvfølgelig så så betyder det noget om det er et fyldt stadion eller eller ej. Det gør bare en forskel, om man har snakket så ofte om det her med, at at det er fedt at have et, et et fyldt stadion på 25.000 en en en på et stadion, hvor der er plads til 90.000, så sidder der så sidder der 25 eller 50. Så synes du finalen den den bør rykkes til Ungarn når vi lige er ved det. Nej, det tror jeg, jeg. Det synes du ikke, ej, med, det, det hvor jeg... der kan være, hvor der kan trods alt kan være de her. 60.000 på, øh, på et fyldt stadion i Ungarn, kontra at vi rammer 60.000 på Wembley, men hvor vi kun rammer, hvad er det så, 66% af kapaciteten? Ej, der er lidt historisk i at, øh, at spille en finale på Wembley, så øh, den synes vi skal holde fast i. Okay, den holder du fast i. Jeg synes, vi skal skifte. Min anden gæst, det er dig, Martin Ønskov. Velkommen til. Jo, meget, tak. Vi skal møde Wales på lørdag, hvor vi jo gik fantastisk videre her den anden dag. Men det er faktisk et hold, som vi har slået to gange i Nations League, med 2-1 og 2-0, og jeg, uanset hvor meget lår der er i det her land, så skal vi vel fjerne den og vinde den her, fordi vi er vel favoritter til, til en kamp mod Wales på lørdag. Jamen, som udgangspunkt jo, så vil, jeg, så vil jeg også godt sige, at, at det er dejligt at være i en nok af fase og egentlig føle vi favorit. Så det, det tror jeg ikke, at Danmark prøver så ofte, så det, så det er rigtig fedt, og Altså, jeg ved ikke, om man bare kan sige, at det er en walk-over, som du for næsten får det talt til. <laughs> uh, men men uh, det, det er der er rigtig, rigtig gode muligheder, og jeg ser også Danmark som favoritter. Det er ikke, fordi jeg synes, jeg synes det er en walk-over, men som, man kan vel ikke få en bedre modstander end Wales i en 8. delfinal, om at gå videre til, til en kvart? Det er jeg helt enig med dig. Det er, det er, um, altså, fra vi næsten uh, hvad hedder det, ikke kunne... Altså, at det, var, det var svært at komme videre... Um, til at så næsten at have en ønskemodstander i, uh, ja, i næste fase. Det er, det er fantastisk. Vi går Det er skuffende, hvis vi går videre. Ja, ja selvfølgelig det, det. Oh, Godt nok. Jeg skulle lige have jeres <laughs> bekræftelse på det. Ja, men, uh, lad os hoppe ud i første halvlej så. Her i første halvlej, inden vi hopper ned og dykker ned i Tjekkid England-kampen, som er den første, vi tager hul på, så har vi jo det her dagens detalje fra tirsdagen, der er gået af det så, i forhold til øh, det kan være alt for et sjovt aspekt, fedt mål, whatever der har været på, på dagen, der er gået. Og lad os starte med dig, Vingård. Hvad har du som øh, tirsdagens detalje? Jamen, nu havde jeg jo fokus på Croatien-kampen på, på croatien Scotland, og øh, der må jeg bare sige, der laver Modric et øh, fuldstændig vidunderligt mål til, til 2-1. Og... Øh, Samtidig med han gjorde det, der blev han faktisk den yngste øh, den og den ældste kroatiske målscore ved et, ved et EM. Så, øh, så ikke noget op med at have lavet et øh, vidunderligt mål med, med, med ydersiden, øh, som vi også nok kommer tilbage til, tænker jeg. Så, øh, så blev han også den her ønske og ældste kroatiske målscore ved en, ved en EM-flodrunde. Øh, så, så både historisk øh, på, på grund af målet, og så, øh, og så også andet, ja. vi, vi kommer lige ind på den også senere, men øh, han sparker med ydersiden jo. Ja. Hvad, altså, hvad, hvad, hvad, tænk, hvad tænker man i den situation? Fordi han er jo ikke nær så god med sit venstre ben, så det ligger måske meget naturligt for en spiller som ham at klappe tæt med højre. Det ser ikke særlig svært ud for ham. Nej altså, altså nu er han jo også en spiller, som du selv siger, som, som, som foretrækker en, en højre yderside end at, end at bruge, bruge venstre ben. Øh, der er indtrydt om, at jeg havde klappet til med venstreben i den situation, men når det er, at han vælger at bruge ydersiden og, og, og, og placere den uh, helt utageligt for tiberen uh, næsten helt op i hjørnet så, uh, så gør det bare noget, noget ekstra ved det mål. Så uh, ja, for mig er det her måske turneringsmål indtil videre. Fedt. Den overgår måske Patrick Schick, som er det her langskud? Ja, det synes jeg. Og det er lidt sted på grund af altså den her sværhedsgrad her i, og så ser du det bare så sjældent. Altså, ja. det, er, det er så sjældent, du ser sådan et mål. Fedt. Det kommer vi også lige ind på senere og hans præstation også. Ørnskov, hvad er din tirsdagens detalje? Jamen, jeg, hvis jeg absolut skal tage ud fra den kamp, jeg så, så øh, er jeg til på at sige, at øh, jeg synes, dagens det detalje i går hvor jeg ikke faldt i søen igen, eller øh, <laughs> øh, øh, Ellers så, hvis, hvis jeg skal tage som noget, der var godt, så, øh, så tager jeg øh, Moritz-mål øh, også, øh, selvom jeg var på den kamp. der, så Det var fantastisk. Øh, den der høje side, som jeg nok har valgt. Jeg var ikke sikker, jeg havde gjort det lige så godt. Øh, så... Øh, er det lettere at sparke med højre i når man ikke er så god med sit venstre ben? Altså ligger det lidt naturligt også. Jeg tror bare, det lå mere naturligt til mig, at jeg sparker med udsiden. Det, det var et fedt mål. Ej, det var, med, det, sindssygt fedt. Og det skal siges, det du starter med at sige, fordi der var jo de her to 21-kampe i går, så jeg sender jo en, en sms ud til jer, og det er jo først til Mølle, hvilken kamp at I vil dykke ned og analysere, for at have mest fokus på. Fordi man kan ikke have fokus på to kampe samtidig. Og der, der var du, Ørnskov, hurtigst til at melde tilbage. <laughs> og du syntes, at du fik den lidt dårligere kamp til sidst. I <laughs> første vælger, og så valgte jeg alligevel forkert. Ja. jeg havde faktisk glædet mig til at se, om England kom i en gang. Jeg troede faktisk, at de ville ja, spille lidt mere sprudende, end de gjorde. Men de vandt, så det er jo det vigtigste. Jamen lad os bare hoppe ud i, i den første kamp. Den her kl. 21 kamp. Tjekkiet England på Wembley. Gary Southgate. Han leder lidt efter sin stærkeste formation. Og til den her kamp, der er han faktisk gået med... Det den engelske befolkning, på en eller anden måde, har efterspurgt de, i de første to kampe. Og generelt, de vil gerne have Jack Grealish til at starte inden. Hvad er det, han giver det engelske hold, som, som nogle af de andre spillere måske ikke giver på samme måde? For eksempel Mason Mount, skal det lige siges. Han var jo ude på grund af corona. Det samme var Ben, ben Chilwell også. Jamen altså... Øh... Jeg synes, han er en, han er en dejlig spiller, øh, som har et gløde og et flow Han spiller, som, som, som gør, at det er, det er dejligt at se på. Øh, desværre fik man ikke... nej, øh, jeg vil sige, man fik det set i glemt øh, i kampen i går, men, men sådan det store hele, så var det... Øh, ja, lidt, lidt det, at alle de offensive spillere, dem ser man i, i, i små glemt, hvor, hvor de viser, hvor gode de er, og ellers så øh, var det sådan... En lidt lang ørkenvandring, hvor de ikke rigtig kommer nogen steder. Men hvorfor, hvorfor er det, at vi ikke får det engelske sprudnende offensiv i bedre? Fordi hvis man kigger på deres offensive spillere, de har Kane, Grady starter ind i går, Størling. så har de jo så som også starter ind i går, som er ny i forhold til, til de andre to kampe. I hvert fald de tre første. Det er store stjerner. Hvordan kan det være, at det ikke flyder bedre for, det, for den engelske offensiv? Ja, yeah, det, det, altså, når jeg så på det, så var det et hold at med absolut nul risiko, øh, som, øh, hvor, hvor alt var omstændigt. Altså, bare ne, når man startede ned bagfra, så øh, med Stones og Maguire, som var kommet ind på holdet, øh, øh, og så Rice og, øh, og Phillips. Altså, de spillede meget, meget øh, sikkert i deres spil, øh, og, det, det, det var, og det, så det var det sådan, at... Øh, øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det, at de, de følte, at de nok skulle vinde, øh, på, på, fordi de havde bedre spillere, eller så var det, fordi de ja, på ingen måde ville, øh, skulle skuffe øh, hele den øh, engelske befolkning. Øh, og når man ser videoer om, et it's coming home, og hvad der ellers øh, er, der florerer omkring øh, det pres, der er på de spillere, så er det som om, at, øh, at, ja, at alt det gik bare meget mere langsomt. Øh, Øh, det? Walker og Shaw har også på gangen, hvor de egentlig bare stedet for måske kunne tage den lidt til sig, som de vi har gjort i deres egen, øh, hos det egen øh, klubhold, øh, så spiller den tilbage til, til Pickford, fordi det altså, ja. Så det var meget, meget, meget øh, sådan omstændigt og sikkert spil ned bagfra, det gør så, at alle de offensive spillere kommer til at, at føle det urytmisk, øh, og øh, ikke rigtig ret meget ind i kampen. Men det her med, det er urytmisk. Fordi han starter jo også med Bukayo Sakai-gård fra start, hvor den faktisk er siddet fra. Og efter hvad jeg lige kunne læse, så var det i forhold til, at han var siddet fra, fordi han var bange for, at han ville komme i karantæne med, med gule kort. Til første kamp, der startede han jo også ind med Karl Walker, som ikke var i truppen til anden kamp. Han er tilbage igen og starter inde. Spillerne flyver ind og ud af det her hold her. For mig at se, så er det lidt mærkeligt, at man ikke har en, en, en stamme. Vi ser det på det danske landshold, hvor... Man ved nogenlunde godt, hvilke, inden for hvilke, lad os bare sige, 14-15 spillere der er, og så er der, og så er der nogen, der så kan gøre sig gældende til, til startelveren. Men det er ikke det, vi ser på det engelske landshold her. Er det måske en, en form for, at han leder efter sin, sin stærkeste formation. Ja, altså jeg sad og, og, og tænkte præcis det samme. Altså nu siger du, at du relaterer lidt til, til, til Danmark i forhold til, at når vi, når vi skifter ud på holdet, altså, så ligner det spillerne, at, spilene, at de, de ved præcis, hvad det er, de skal gøre. Det ændrer ikke noget ved den måde, vi gerne vil spille på. Uh, vi snakker om Italien, der havde skiftet 8, uh, og som også de ind og performede uh, og lignede Italien. Uh, hvis man kan sige det sådan, ud fra en klar spillestil uh, her, der, der, er ikke, altså, der er ikke noget hos indlænder, som indikerer, okay, at... Uh, det er England, der spiller. Øh, de spiller denne øh, den her formation, de har øh, den her gameplan, og sådan ting, og, og, og, og som Mønnes også øh, rigtig siger, jamen, D der kommer ikke rigtig noget... Men øh, det, det er vel skuffende, når man ser et engelsk hold. Altså, ja, det er det. De, møder jo, de møder jo det her tjekkiske mandskab, 22. marts 2019. Der skiller de den på Wembley. De vinder 5-0. Stirling, han, han laver blandt andet et i den kamp. Og det var også en kamp, hvor England var meget på bolden. De var 64% på bolden over hele kampen. Så tænker jeg, inden vi går ind til den her kamp her, at nu, nu ved jeg godt, at Tjekkiet har haft et, et godt EM til videre. trods alt det engelske hold på hjemmebane. Men det er, bare ikke, det er jo ikke det kampbillede, vi, vi ser i, i går. Nej, og, og, og så sidder jeg sådan lidt og tænker på, at, uh, at man ikke har fået samlet det her til sådan et, et, et, et rigtigt hold. Altså du har øh, du har Walker, du har Sterling, du har Foden. De kommer fra City, øh, som spiller jo altså meget i foran til i hvert fald længe i fodbold, hvis man lige, sådan, lige hurtigt og bare lige sådan, sætter det op lidt sort og hvidt. Øhm, og så har du Shaw from Nye, du har Harry Maguire, du har, og så har du Harry Kane i Tottenham, som, som i, i lange perioder måske har spillet lidt mere øhm, hvad man sige, øh, måske lidt mere direkte end f.eks. man drar i City. Og det er virkelig lidt til, at man ikke har fået alle de her spillere til at og, og, og samles som et hold, og så sige okay, nu er det den her måde, vi spiller på, og så få udnyttet hver deres individuelle kvaliteter til at blive et hold. Um, men det er rigtig nok, altså de har jo performet tidligere, og, og der er jo heller en tvivl om, at rammer de dagen, jamen så kan man jo sagtens se en en Shine, du vil jo sagtens kunne se en Phil Foden, Shine, Hurricane og laver to, skal vi lige for sig også gå går og lave et eller andet sted en, en, en Hurricane special, hvor det er, at han, han, uh, han, han laver sparkefinden, og får den over til sit højre ben, og forsøger det. Er godt at... Det er jo rigtigt, det er både godt lavet, og det er godt reddet. Um, kommer han... Skorer han der, jamen frigør det så ham for en hel masse, både pres, men også bare det her med, okay, det der boostergiver, de som angribere og scorer. Så det virker som rigtig uforløs i øjeblikket, og, og, og det her kæmpe pres, der altid er på det engelske landshold, det virker de er altså en lille smule tyndere i det, må jeg sige. Men du nævner selv tidligere, hvad hedder det med Italien, og det er et hold, Ørnskov, det hold, vi ser fra England, du nævner selv igen, Vingård eller Kane nu, han er tæt på at score. Men jeg sidder med følelsen af, at hvis det her engelske hold skal præstere godt, og hvis de gjorde det godt i går, så er det de her enkelte spillere, der lige dukker op, kan, en, der laver noget godt, lægger detaljer og så scorer. Jeg ser måske knap så meget et hold, der er i balance på samme måde, som jeg nu nævner, vingår italienerne. Jamen helt enig. Øh, og det er måske næsten det, der er, der er størst problem, det er, at de har så mange store, store stjerner på stort set alle positioner. Øh, som, som måske gør, at de alle, som føler, at de gerne vil spille, og de, de er berettiget til at spille, og det, det øh, virker til, at, øh, at det gør, at, ja, at de kæmper mere med spillet, end, end de burde gøre. Fordi det, det, det er også det første mål i, i går, øh, hvor øh, Saka, øh, man har ikke set ham i de første 10 minutter, og så lige pludselig så laver han en eller anden voldsom, øh, gode ting, hvor han løber fra alle og, alle, øh, og, og ligesom får sat det, det første, første mål op. Øh, jeg ved godt, at det, det er ikke ham, der laver oplægget, men, men, men, men det er ham, der ligesom sætter, sætter det hele i gang. Øh, og det er bare enkeltvis, de, de spiller for sig selv. Øh, ikke som jeg siger bevidst, men de, men de ender bare med at og, og spille, spille enkeltvis. Øh. Ja, undskyld, jeg, ja, ja. jeg støtter faktisk over noget for eksempel i forbindelse med, med, med jubelscenen. Altså, ja. vi er enige om, at det er jo bare en tabindforstøjling. Ja. Det er jo, som du siger, det er Saga, der, der, der skaber et eller andet ved at en auktion, Det er release, der, der sætter ham op for en fremragende assist. Uh, da Italien, det er lige deres, der, der moser de ud til bænken, og de jubler som et hold uh, ude ved bænken sammen med de spillere, der, der nu engang også er, er og sammen som et hold. Sterling han, han hamrer ud til fansene ude på den ene side sidelinje, og, og, og, og resten af altså, holdkommereerne, de løber over til Jack Grealish, som et eller andet sted af ham, der har, der har lavet den her sidste og sat målet op. Det, altså, det synes jeg også, der var lidt symbolisk i, på en eller anden måde, i hvert fald for mig. Ja, men er der, er der et eller andet, fordi... Nu, nu har jeg læst David Beckhams bog, og han siger blandt andet tilbage i 2002, da de skal møde Danmark, der kigger han jo i spillertunnelen over på Stig Tøfting, Thomas Graversen, og så siger han, han bliver sgu bange. Det der med, at, man, at de, de sender et signal, nu kommer der to skaldede her, nu, altså de, de er virkelig inde og fight. Du nævner italienerne, de signalerer, at de er et hold, vi er sammen om det her. Det gør det her engelske hold ikke. Ja, altså, det synes jeg i hvert fald ikke, gjorde i forbindelse med, med, med, med scoringen. Men hvor meget betyder det her med det, det rent det der mentale, med, at man sender et signal? til modstanderne og til omverdenen, om vi er her. Ej, det, synes jeg, altså det synes jeg betyder sindssygt meget, det her med, at, at, at, at du netop viser, okay, vi er her for hinanden. Altså Det er ikke mig, der er til hjemme. men jeg er her med mit hold, jeg er her med mit land. Øh, og, og, og ja, det, det kan altid noget, fordi det giver bare en følelse af det, som vi har snakket om med det danske landshold, hvordan de er det til sammen, og et eller andet sted også som nation er vi det til dig sammen. Fordi der vil også sige nogen, der så tænkte måske... Øh, har tænkt samme i forhold til, når de ser den jubelsinde i går, og så tænkte jeg, okay, men Sterling, øhm, ja. Jeg ved, S det har været et, et emne i, i generelt engelsk fodbold, der deres U21, tror jeg det er, eller U23, de vinder VM, der, der vinder alle de her ungdomsspillere, de vender deres trøjer om, som man jo kan se i deres fornavn, foran, da de modtager medaljerne. Og der ved jeg, at det modtog sindssygt meget kritik i engelsk presse, at det der med, at man, spiller jo for, man skal spille for logoet og for landet, og ikke for dit navn på, og det er jo netop det, du, det, du nævner der. Så det kan måske godt være, at det er et, et, et større problem, end man lige tror, det er. Måske Southgate ikke har formået at, at samle de her store stjerner her til, til et hold. Men England, de har jo været, hvis vi tager tilbage til 2000, og VM i 2018, der scorede de jo 75% af deres mål på, på dødbolde. Altså 9 ud af 12 mål. Hvordan var de på dem i går? Fordi der er jo stor fokus på, på deres dødbold. Jeg synes bare at vi ikke, at vi, vi ser det på samme måde. Slet ikke, slet ikke. Øhm, og nu øh, nævnte... Nej, jeg ikke, om det her. Men ved, ved, jeg sad lige kigget Weisskout igennem for at se, ja. øh, om, øh, om der var nogle øh, store chancer i de andre kampe. Og de har en på stolpen mod Skotland, hvor det er John Stones, der hitter den øh, godt. Og øh, første kamp, der har mindst en kæmpe chance. Øh, hvor han hælder langt over, og så var der også en anden chance på, på bæreste, så de har tre, på tre kampe, hvor man kan snakke om, at, øh, at de er tæt på, men ellers er, er, er de for faktisk rystende dårlige i, øh, i de resterende, hvor de ikke engang, altså, ja, engang er tæt på. Øhm, så øhm, det har været en, været en skuffelse. Men Beckman, han nævner, at han er jo dødbar åbenbart dødbolds øh, specialisten i, i Lyngby. Han siger, at det er et af de områder, der er meget i går så lidt og justerer på og, og rykser meget på til, til sådan en slutrunde her. Hvorfor er det er det? Hvis man sådan lige skal, hvorfor er det lige præcis på på dødbolde? Det vil sige hjørnespark, frispark, indkast og så Hvorfor er det man man kan rykke sig rigtig meget på slutrunder. Jamen det er jo netop det mere som du siger, det er jo en en situation som du har fuldstændig kontrol over. Bolden ligger stille. Det vil sige, du har al den tid du vil have til at komme i den præcis den position du gerne vil være i. Når spillet er i gang, så er du nødt til at forholde dig til modstanderen, du er nødt til at forholde dig til bolden, du er nødt til at forholde dig til medspillere. På en standardsituation der har du fuldstændig kontrol over det. Så det skal du virkelig, virkelig træne, du Det er noget, du Og så handler det jo selvfølgelig igen om, okay, hvor meget fokus har du på det, hvor meget tid bruger du på at træne det. Øh, og har du en masse andet også, der noget at træne i anførselstegn, i, i, i foran til den måde, du gerne vil spille på. Så, så, så, så, så jeg er helt sikker på, at det, det, det som BackSound også mener, det er lidt det her med, okay, jamen, hvis du vælger at bruge tid på det, hvis du vælger at prioritere det højt så har du alle muligheder for at kontrollere og have fuld kontrol over den standardsituation i forhold til at sige, okay, hvad vil vi, hvad vil spillerne, hvad vil jeg have dem til at gøre, for at sige, sådan her, så, så har vi større chance for at komme til, komme til chance og score. Altså, de har jo nogle store drenge, de de ja, det er det. Ja. så som udgangspunkt, så burde de være dødselsvarlige, og de har også mange gode sparker, så at de ikke får mere ud af det, det, det, er, det er sådan lidt, lidt for dårligt også, Altså det, som jeg går ud fra Bæk, og Martin også lige refereret refererer til, det er jo, at det tager jo længere tid at få relationerne på banen til at sætte dig. hvorimod nogle døde bolde, det er noget, du kan træne forholdsvis hurtigt og få relationerne hurtigt på plads. Så er det selvfølgelig med, om det lykkes eller ikke lykkes. Så det er en genvej til succes. Ja, det er vel egentlig så det dårligere hold, der med fysisk stærke spillere egentlig kan opnå det samme som gode hold, hvis jeg skal jeg tolke på det du siger. Ja, Og specielt hvis du har en, en, en specialist i, i foran til at have, der har en god fod i, i forhold til at, at, at være saver. Mm. Øhm, nu kommer vi lidt tilbage til Kroatien senere, men der. De skulle de, de i hvert fald på Jørgens Spak. Ja. Hvis vi kigger, der var jo også et andet hold på banen i går, øh, nemlig Tjekkiet. hvis vi kigger på en af deres store stjerner i Patrik Schick, så har han jo været en, Jeg ved ikke om man har været en form for en til, men han har i hvert fald haft et et godt EM i de første to kampe. En spiller, der egentlig har været en del skadet, som jeg jo tidligere har været efter, fordi han har spillet i, i min klub, Roma, men han har fundet sig altså til rette i Leverkusen. Så jeg havde et, et øje på ham i går. Hvordan, øh, hvordan gjorde han det? Ja, men jeg synes, han havde det svært. Øh, ikke fordi jeg siger, at han spillede dårligt, men, men øh, England havde boldt meget, uden der, de egentlig gjorde ret meget ved den, hvilket gør så. Altså, øh, at at gik rigtig Altså, jeg synes, i første alder, kan se, at de kæmper lidt mere om, for det er en stor gut, øh, så, øh, som, som er fornuftig på bolden samtidig med. Øh, så, så han var jo god til at, ligesom at, at være en spilstation, som han også kunne være. Øh, men det var ikke ham, der rigtig blev farlig. Øh, det var faktisk Husik, der, der, der var det. Øh, ja, hvordan gjorde han det i går? Fordi det er, jo, det er jo en spiller, der har taget Premier League med Storm 10 mål i, i 38 kampe for West Ham. Er den her 6'er, men farer jo frem og tilbage, og øh, er faktisk tæt på at score i går. Jeg vil nærmest sige, at han skal score på den chance, han har efter de her 4-35 minutter. Hvordan gjorde han det i går? Jeg synes, han gjorde det godt. Han, han, var, han var rigtig stærk for ham. Hvad er det, han er god? Hvis, for eksempel, hvad er det, han er, hvis for lytterne derude, som måske ikke lige har set så meget West Ham, hvad, hvad er det, en, en Thomas Suche kær? Jamen, øh, han fylder rigtig meget. Han er, igen, det er en stor dreng, der, der, øh, som, som er meget bevægelig, samtidig med, at han er så, så stor og så, så høj, som han er. Øh, så han fylder rigtig meget øh, på banen, både offensiv og defensiv. Mest defensiv, men, men, men også øh, på den måde, han ligesom var god til at kontrollere øh, øh, spillet for for på. Men, men det, som gør ham måske, det at vi snakker om ham, det er, at han har øh, været god til at at, være, at komme med i feltet. Øhm, og både på et han tæt på, og få den skovl ind, hvor den du, øh, dukker op for fødderen men han har også en, en kæmpe chance, øh, som, er, som er godt reddet. Nej, lige ved siden af, undskyld. Øh, ja, sparker ved siden af. Øh, som, øh, som, er, øh, som er godt lavet ja. Som måske ikke som udgangspunkt, hvis man sad og kiggede på øh, de to øh, engelske sekser øh, med, med Rice og Phillips. Det var ikke... Det var ikke... Øh, altså, det var ikke øh, ved det... Øh, chancer i feltet, de, de var i nærheden at lave. Så det var derfor, man, man, man synes, han er, han er sjov og spændende. Vi har også snakket tidligere omkring det med om England. De rent faktisk kunne få en lettere modstander, hvis man endte to, hvor man så skulle møde toen for gruppe E, som er Sverige, Polen, Slovakiet, eller Spanien. Endte man etter, så skulle man møde nummer to for gruppe F, som er Portugal, Tyskland, Frankrig eller Ungarn. Det er jo naturligvis noget, de har haft i hovedet, indtil de gik ind til den her kamp. Men... Vi er jo alle tre sportsudøvere, Har været. Man går vel ind til en kamp for at vinde. Og det var vel det, de gjorde i går. Ja, det var de jo nødt til. Altså, du kan jo ikke gå ind med det mindset, og så inden og tage i måske 1-0 lige Man gælder det ikke også om, at turneringen, og måske få en lettere vej? Jo, nej, fordi hvis du gerne med vinde turneringen, så skal du også kunne slå de bedste. Og det er du nødt til at kunne stole på. Allige hvem du møder, så stoler du på, at du er god nok til at vinde og gå videre. Og specielt, når du ikke har været altså god i de to første kampe, så, så kan du på ingen måde gå ud og så sige, at nu skal vi bare have et kryds mod tjekkerne, og så er det, så er det helt godt, eller? Så, øh, og, så, og så bliver vi toer, og så er det det. Så, så, så, så nej, absolut ikke. Altså som, som jeg også øh, nævnte i, i, i optagelsen til den kamp, ingen der var nødt til at gå ud og, og, og, og få noget selvtid og ind i holdet, i forhold til at vise, at, øh, at de er altså gode nok til at være med. Ja, for at få landet med. Men hvis vi sammenligner øh, med de her store lande, der er, Belgien, Italien, Frankrig, som vi har set indtil videre, som vi jo på en eller anden måde har været imponeret af. Jeg sidder ikke med den samme fornemmelse med England efter de her tre kampe. Hvordan er de, hvis vi sammenligner med de lande? Nej, altså sådan som de så er de, så er de langt efter. Øhm, der øh der, der heller ikke de valgt efter til forhold til... Der, der har man virkelig haft en, en fornemmelse af, at de andre hold de har bare gået ud og most. Øhm, den modstander, de har fået, det, det har ingen anden ikke gjort, men, men de har vundet der, og, og gjort, det. de videre, så man, man kan heller ikke sidde og, og, og dræbe dem fuldstændig. Men jeg, man, man er spændt på at se, når, man skal, når de skal møde de lidt bedre hold, øhm, hvad der så sker. Måske, at det kan gøre, at der er mere plads til de der gode offensive spillere, øhm, så... Øh, Tror det, du, de folder sig ud, hvis de skal... Nu skal de jo stå over for, som sagt, øh, fra gruppe F, 2eren fra F. Er de favoritter, hvis de skal møde øh, Portugal, Tyskland eller Frankrig? Øh, det er jo trods alt på hjemmebane. Altså, hvis de skal møde Frankrig, så synes jeg ikke, de er favoritter. Øh, Tyskland, så, så... på en god dag, så vil jeg måske sige, den er 50-50. Øh, det er ud fra, hvordan de har spillet. Og Portugal, synes jeg, er de favoritter mod. Øh, men... Men det hedder, at det... Altså umiddelbart, så jeg ved jeg ikke, hvorfor jeg har sådan en mærkelig følelse af, at de kampe, der der skal de nok være der. Og der kommer til at være lidt mere plads til dem, okay. øh, som, som, som jeg tror, de har manglet lidt. Øh, øh, fordi at... Øh, jeg vil sige, Stølling har jo vant til at spille noget tic og fodbold Nogle af de andre har måske været lidt mere vant til, at de skal, de skal spille mere direkte og have mere og større rum at og, og, og spille og løbe i. Og, og det tror jeg, de kan få i, i, i de kampe. Men når du siger mere plads, de kommer jo til at møde bedre modstandere så sidder lytteren derude og tænker, det vil nærmest betyde mindre plads på banen. Hvad, hvad er det, du tænker, når du siger mere plads til en, en størling for eksempel? Det er, fordi jeg kan hverken se, at Tyskland eller Frankrig pakke sig langt tilbage, som skotterne gjorde, og tjekkerne i nogle perioder også gjorde. Så derfor, der kræver det, at du spiller hurtigt og skal spille i små rum, og det synes jeg ikke, at England var god til. Så derfor tror jeg, at der kommer til at være mere plads til dem, forstået på den måde, at de hold kommer også til at angribe og vi Måske styrer kampen. Så, øh, og der tror jeg egentlig, at englænderne har det okay med, at det er måske ikke dem, der har bolden 65 procent af tiden. En, en, hvad hedder det, åttendelsfinal mod enten Tyskland, Frankrig eller Portugal på for en 45.000. Har du det på samme måde som Ørnskov, at de er ikke favoritter mod Frankrig, 50-50 mod Tyskland og favoritter mod Portugal? Ja, jeg, jeg er helt enig med Ørnskov det, som, som, som han snakker om. Og, og jeg jo sagt en det for mig også, at, at, at så vil de måske acceptere at stå lidt dybere i banen, og så stå de prækampen, kampen, og der er ikke forventning til, at de skal, skal være i boldbesiddet på samme måde. Og så, så, så kunne det også være farligt at sætte en hurricane og støle en Foden afsted i, i omstillingen, hvis det, hvis det er den tak, de vælger mod, mod de hold. Vi må se, hvad der sker for England. Hvis vi lige skal tage en, en spiller på den kamp af Ørnskov, som du jo fulgte nøje med mm. hvem har du som, som kampspiller? Jeg vil faktisk sige øh, Susik, fordi fordi øh, jeg synes, han gjorde det godt. Jamen, øh, det er en, øh, en tjekke, som spiller i England, som får, øh, som får den til lykke til ham. Det var så i første halvleg og om lidt i anden halvleg der dykker vi altså ned i Kroatien mod Skotland på Hambach.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 Her i anden der dykker vi ned i den anden kamp, der blev spillet i går mellem Kroatien og Skotland på Hampen Park. Det var en kamp, du havde mere fokus på, Vingård. Det er et kroatisk hold, der indtil videre de har, de har for mig virkelig skuffet til den her slutrunde. Og i kamp, der lå de altså på, på pladsen med et point og en minus-et målscore. Har du også været skuffet over den på samme måde som, som jeg og måske så mange andre? Eller havde vi skruet vores forventninger en my hvad hedder sådan noget, for højt op i forhold til det, de kom med i, i 2018, hvor de kom i, i VM-finalen mod Frankrig? Nej, jeg synes ikke, vi har skudt forventningerne for højt op, fordi i går, der viser de jo et eller andet sted også, hvad det er, de kan, og der har de specielt individualister, som, som folder sig ud, både Modric og, og Palicic. Det er klart, de har selvfølgelig fået tre år mere på banen i forhold til VM i, i 2018, og det har jo selvfølgelig en, en, en indflydelse på, hvorfor de måske ikke er, er helt op blandt favoritterne, eller i hvert fald... Et af de her Dark Horse-hold øh, her, som, som måske ikke kunne overrasket, øh, der ser den slet ikke. Der har de kvalitet nok til at være. Men, øh, men i går, der viser de trods alt, at de bliver rettet til at gå videre fra, fra den pulje, de, de var i. Og de er jo meget på bold, Altså, de starter jo kampen i går og er meget på bolden, som vi vel også havde forventet. Og Skotland de, de presser, jeg ved ikke, om de presser aggressivt, men de er i hvert fald den her skotske mentalitet. Det kan man se fra starten af. Hvad siger du til den her begyndelse? Var det, det var egentlig, det egentlig kreaterne at spille hurtigere end i de to første kampe? Ja, absolut. absolut. Altså, nu snakkede vi lidt før om Wimbley og øh, fans på stadion og sådan nogle ting her. Ikke? Øh, det, som jeg hæftede mig ved i går, det er, at øh, da der er spillet 10 sekunder, der får skotterne, de får deres første hjørnespark. Øh, de hugger en lang bold frem, får hjørnespark, og, og, og der Hampton Park går bare amok. <laughs> altså, de har bare skotske fans på, på, på, på, på lægterne, så bare, altså, de jubler som om, at de har scoret mål efter 10 sekunder det hurtigste i, i, i EM-historien. <laughs> så så, så, så på, på, Der var sådan som sat. Okay, det er, det er sådan, at det kommer til at være, at Skotland får for, for, for, for Hampton Park med sig, publikum med sig, og, øh, og, og, og et eller andet sted synes jeg faktisk, at Skotland kommer okay ud. Kroatien, ja, de er okay på bolden, øh, men Scotland, det er faktisk dem, der har både de fleste afslutninger i de første kvarter af kampen, øh, det er dem, der kommer i, altså, frem til flest indlæg. Øh, Kroaterne forsøger ligesom at, at, at dominere kampen med at være meget på bolden, øh, som du også øh, har, vi snakker om tidligere, og du har skrevet med os i forhold til at være halvdigt færre bold på røgen, og lidt kort tid, spil lidt hurtigere, og det var nødvendigt, fordi skotterne, de, de, de havde en, en gameplan om, at, at de også gerne ville stå lidt dybere og så, øh, spille meget direkte, og det synes jeg faktisk, de lykkedes meget op med. Man blev det ikke for direkte måske fra skotternes side, fordi med på fysik, så er det også spillet på banen, og det ligner ikke for mig, at, at i går at jeg er så god på den del. Nej, men jeg tror et eller andet sted, at er skotterne er også nødt til at have en gameplan, hvor de siger, til okay, hvad er det, vi er bedst til? Jamen, det er at, at skabe den her kamp her, der kan blive lidt kaoskamp, og, og, og en masse afslutning, måske en masse dødbolde. Uh, skabe en eller anden form for noget kaoskamp, og så sige, for det er jo skotternes mentalitet, okay, så må vi uh, i anfølse sig en, uh, det, nu skal man måske passe på, man bruger det udtryk, man, med støvnerne på, ja. Som er, uh, så, så, så, så det er jo, det, det var i hvert fald tydeligt at se, at dem, hvor de gerne ville grebe den her kamp an på. Og så tror jeg lidt, det var sådan, at vi spillede på vores måde, og så må det være lidt bræste. Men så har vi i hvert fald gjort et forsøg, og, og, og det synes jeg, man kunne se, specielt i starten af kampen. Så kommer 1-0 målet så ja, Kroatien. Det det. Fordi, ja. fordi at du, de starter jo... Man kan sige, at Kroatiens kælenavn det er jo, det hedder vatreni på kroatisk, og det betyder fyr og flamme. Og det er jo omvendt... Skotterne starter jo fyr og flamme i går, men så punkteres kampen jo fuldstændig efter, efter 17 minutter, der... Der Vlaci, Vlaci tager en Ja, fuldstændig. Altså, alt det her energi, som Slotten har de kommet med, det var lidt som om, det blev bare lige suget af dem med, med den her 1 0 score her. Og det var jo efter en periode, hvor Croatia er eller andet sted, De flyttede bolden godt rundt, har mange passende holdet, øh, og så ender den med, med, med, med, med, med et indlæg, øh, og så får vi en, en, en fremragende sidst til, til, til Nicolai Vlacis, som, som, som flot tager den ned af sparken ind. Jeg tror, Skottene vil være lidt for, når de sidder og ser det her mål her igennem, fordi de er egentlig nok folk i feltet til at forsvare de er mange det mange folk i Ej, virkelig mange folk i feltet. Og for mange, der bare står og kigger på, hvad der egentlig kommer til at ske. Og ikke nogen tager ansvar, både i forhold til den første duel, øh, fra, fra, fra, fra, fra, fra Patsis, der går op og vinder og så også, øh, hvor bolden den falder hen. Altså, der var de helt på hælene og stik modsatte af, hvad de egentlig havde været i det første kvarter. Ja, det er lidt mærkeligt det, også. Så og mærkeligt. også til hvad til, hvad man forventer af det er skotsk mandskab der er lige præcis på de der dyder, ikke må tabe kampe. Har de bare været... Jamen, også bare... Har, de har fået et point efter tre kampe. Har, har de været en skuffelse? Eller har de været det, man forventede Skotland ville være til til Jeg havde den faktisk som en overhast i den her gruppe. <laughs> ja, ej, jeg synes ikke, de har været en skuffelse. Jeg, jeg synes, de har, de har givet dem det, øh, som, som man kan forvente. Og, og øh, på den spillestil, som de også spiller, der, der er det sådan lidt... Øh, Ja, det er forkert at sige, at man, man ruller terningen lidt, men, men det er på den måde, at lykkes de med det, de gerne vil, og, og, og ved jeg, de kommer også godt tilbage, og 1 og, og kampen lever virkelig, og der er masse chancer. De, de, de bombarderer jo, med, både med deres fysiske pres og det lange bolde og deres direkte spil, og, og nogle gange så, ja, så passer det, og så... Så, så får du fuld udbytte af det, men, men på, på den lange bane er det svært at, at vinde mange kampe på, på den måde. Men er det ikke, hvis du også tænker tilbage på din karriere, når man møder de her fysisk stærke hold, og der er ikke noget imod Horsens nu, men f.eks. Et, et hold som Horsens, som under på Henriksen har spillet meget fysisk fodbold. Hvis man matcher den fysiske del af det, og det vil sige står nul på den konto, så kigger vi på fodbold. Når der så ikke er så meget fodbold i det her skotske hold, der er i hvert fald ikke fokus på det på samme måde. Er det så ikke anfødselstegnet lidt lettere at nedbryde et skotsk hold i går, hvis man bare matcher den fysisk? Jo, men det er fordi du også får det sagt, hvis man bare lige matcher den fysisk. <laughs> For det er ikke bare lige sådan i at gøre det. Æ, fordi de er i den grad vant til det. Æ, og hvis du tager tilbage til Horsens, de, de vidste jo godt, hvor altså, galt du be trådder over tæerne, fik øh, ikke mange albuer i hovedet, og, øh, og de der stod og fejret øh, et fuldstændig ligegyldigt indkast, altså, og det var lidt det samme, som Martin refererer til, her til at starte på, jamen, de får de hjørnesbakke, og de fejrer det som, jamen, de næsten har vundet kampen, ikke? Øh, og og det, det, det er jo fedt at sidde og se som tilskuer, men når du spiller derinde, så er det et tæerne, fordi du, du ved, at det bliver en vanskelig øh, bøvlig kamp, hvor du skal være på hele tiden, fordi du... Du føler lidt, du er i, øh, i overskud. Du har bolden rigtig meget, og det er de andre, der løber, løber, løber. Øh, og løber øh, og løber. Og nogle gange, så, så ryger du i den fælde, at øh, så satser man lige lidt mere. Ah, så snyder man måske lige med et halvt tilbageløb. Øh, og så lige pludselig, jamen, så, så øh, klapper fælden, og så er de altså scoret, og så er det rød svært at komme tilbage. Øh. Men hvordan er det der med, altså, du, du snakker selv om, hvor meget man kan syge i forhold til, du siger Bo Henriksen der var i, i går mellem øh, altså den skotske midtforsvars var Stephen O'Donnell han som man siger han prøvede at syke Jack Grealish ved at kommentere på hans flotte ben hvor meget hvor meget påvirker altså, hvor meget kan man sykke andre spillere hvis nogen ting på Henriksen råber de spiller fysisk hvor meget går det ud over ens eget spil? Altså, det der med at flotte ben, det tror jeg ikke rigtigt. den... Øh, altså det, var det, det, det, det var det, han sagde, han køber. Ja, den, den køber jeg ikke rigtigt, for jeg tror ikke, der er ikke til nogen spillere, der, der lader sig becykket det. Øh, eller det med langt hår og hvad man ellers, øh, nu jeg, skal, skal råbe på. Men, men, men ved du, der er et skuespil. Det der med at og skal, skal fejre ting op i semi-op i hovedet af, af modstanderne, lade som om, du er mere ovenpå, end du egentlig er, og... Hele den der, den der del, øh, der kan du, du syge øh, øh, et modstand et modstanderhold meget mere, end man egentlig tror. Men og så og, og så, nu, der, så handler det også meget om, altså, som du også siger, altså, det, det er også noget med erfaring og sådan nogle ting, ikke? fordi når, du, når, du, når man spiller, og, og man har hørt på Bo Henrichsen i, i 10 i b træk, så, så tænker man ikke over det mere. Øh, så går det, så det bare spiller. igennem det ene andet. Ja. men, men altså, hvis det er første gang du prøver det Så oh, okay, eller når der er bolden rive ud til ham Og så sparker han lige bolden forbi Eller hvis ikke det er lige ham Men en, en eller anden spiller der bare no, Så tager han lige bolden væk og, Så det er bare sådan en små ting hele tiden Der kan få planter i holdet Som gør at du lige kan miste koncentration i det øjeblik Men det er vel også meget den, den med, hvad skal man sige, personlighed man er Nogen gør det meget og Gør meget brug af og trash talk Gør I det? I, I minder jeg ikke om spillere, vil jeg lige sige, jo, måske dig, og kunne, kunne godt uh, finde på trash talk lidt mere. Har du brug, gjort brug af det i din karriere? Uden at du lige nu skal sige, at nu har du sagt alt muligt i... Men, men var det en del af at prøve at syge den modstander, du stod overfor, at du lige kunne chitchatte lidt? Nej, det vil jeg faktisk ikke sige. Jeg vil mere sige, at... Uh der er en dommer eller to, jeg måske her på bagkanten godt kan sige undskyld til, fordi de har fået lidt øh, lidt meget kritik. Øhm, men decideret det der med at, at, at, at, at sådan sige ting, det, mod, det, det, det har jeg ikke rigtig sagt. Øh, men nu men, havde øh, jeg spillet en, en, en position, hvor, hvor jeg ligesom skulle, øh, skulle sørge for, at hold det, det fungerede. Øh, og hvis der var nogen, der gik lidt for hårdt til en af mine medspillere, så, så skulle jeg nok sørge for at tage det lidt tilbage, sådan at... Øh, det der skuespil og, og den der magtkamp, som kører i to hold, jamen, den, den, den har jeg da i den grad gjort. Og jeg har da også ønsket, at Bo, han kunne skifte sig selv ind, eller øh, jeg på en eller anden måde kunne takke <laughs> ham ud på sidelinjen. Øhm. Du var den sorte bog, som folk <laughs> de omtaler. Nej, det var ikke, men, men det er bare det der med, at, at det er jo et spil meget mere, end det nogle gange er fodbold, øh, for, mm. for, for at du skal føle, at du er ovenpå. Og det er jo ovenpå i hovedet. Øh, Øhm, og som hold, hvis, hvis du føler, at du, du kæmper, jamen så skal du have ens hold ud af den rybne, øh, om du så skal du ved, ruske lidt i medspillerne, øh, det, det, det, det er en måde at få dem, få dem ud af den der negative spiral, at kom i den gang, man kan man også lige lave et stort frisk spark, for at ligesom øh, sende et signal til, til medspillerne, om du ved, det er nu, vi de skal være der, ikke? Øh, Så det er mere den form, øh, jeg har praktiseret, end lige skulle at rundt og siger, at uh, har nogle flotte ben, hvilke han egentlig har. Men, uh... <laughs> han sidder her med flotte ben. Men det, men det er jo sådan en ting, for vi har også hørt Claude Magalille, der har sagt, at, at når der blev begået noget på dan før i tiden, jamen, så skulle Zidane ja, ikke tage det. det. Det skal han nok sørge for. Og det er jo de typer, som man jo også elsker, de her unsung heroes, som, som render rundt bag stjernerne. For at komme tilbage til kampen, Skotland de scorer jo, det var det, vi Ørnskov nævnte, lidt ud af det blå efter 40 minutter, hvor Callum McGregor han, han klapper den ind. Der sidder man også lidt med følelsen af, at de har ikke haft meget, men nu får de lige pludselig i Park med igen. De, man ser den her fejring, som du lige efterspurgte lige før ved, ved Englandsmål. De er jo ude og laver den her glidende på knæ. Hvad hedder det? Fejring. Tror du, at de, de ville få noget med det? Ja, altså, det gør man, jo. Det, er jo, som man siger, det er jo. det er jo lige inden pausen, ikke? Og, og, øh... Lidt af ja, det, som faktisk du var inde på, ja, det her med, at okay, vi mangler lidt tilbageløb, ja, man tager måske lige lidt, lidt på det, fordi de, de ender faktisk med at stå og slå en to-tre indlæg, og vinde nogle andre bolde, og alligevel så kommer graderne ikke helt retur, øh, sparker den fremragende ind, Carl øh, sparker den fremragende inden for kanten af fældet, og, øh, og ja, der, der, der får du de jo den her følelse her, øh, jeg, jeg lavede lige hurtigt en live-stilling ved, ved pausen, ikke, hvor det var, at, at på det tidspunkt, der har Croatia og Scotland jo været to på en, og så tjekkede på, på fire, mm. øh, så, så, så der lever de jo i den, Uh, og, og, og, og i anførgsmål skal de jo bare slå, uh, slå uh, Croatianer med på par støtter, og så håbe på inden at måske laver en eller to mere så, så vil de jo være videre som to og så ja 100% at de sidder i pausen der er de jo helt fejret op og, og, og er, er sikre på at, uh, at de nærmer skal ud og tage den her men hvad er det så vi ser efterfølgende for så er det jo at kreaterne på en eller anden måde stepper op den her individuelle klasse vi var inde på det tidligere altså først har uh, Pettis en, en kæmpestor chance efter 55 minutter han har scoret 29 mål for landsholdet, og han scorede også senest der mod Tjekkiet. Det er vel en chance, han, en spiller, han skal lige skal score på? Ja, det skal han. Altså, det er jo i den fremragende aflevering fra, fra Modric. Og, og, og som du selv siger, altså, når du... de store stjerner her, når det er, at, at det hele spiser til, der, der, der, skal, der skal de jo virkelig, virkelig steppe op, og så skal de til holdet og næsten landet på, på skuldrene. Ikke? Og, og det må man sige, at, at specielt de to gjorde i, i anden halvleg leg kampen til Croatians fordel. Mortage fremragende Jamen jeg sidder, og skriver, jeg sidder og skriver manus Mens vi sidder og ser kamp Og det første jeg Da jeg når her omkring Hvor modet vi lige inden Der skriver jeg ned kunne egentlig godt tænke mig at han kom længere frem på banen For jeg vil gerne have hans kvaliteter længere frem Og lige det jeg så skriver det Så bevæger han sig opad og laver den her yderside Men så lad os bare lige hæfte os ved det her med Det er en spiller der går rigtig langt ned i banen for Kroatien Og henter den for at bygge op Eller for at bygge deres spil op i fase 1. Det er godt set af dig jo. kan man jo se. Det er godt <laughs> der. han skal der, længere op. Ja, du skal længere fremme på banen. Præcis, men, men savner man ham ikke længere frem Eller hvor, hvorfor er det, at hvor, han er så langt tilbage? Ja, men der, der, der tror jeg, at han, han som tyder siger, okay, nu går jeg ind og tager ansvar for, at vi får flyttet det her spil frem på banen, øhm, ved, at, ved at tage fat i bolden. Og, og, og han kan ikke tillade sig at op omkring kanten af feltet. Jo, så kan det godt være, at han kommer i nogle situationer, hvor, hvor, hvor, det er, at, uh, hvor han kan sætte noget op. Men det er måske alt for lidt i forhold til at ditere spillet. Uh, så der går han ind og tager et kæmpe ansvar. Så siger han, okay, giv mig bolden. Nu skal jeg nok ditere spillet herfra. Uh, og så ja, når muligheden så byder sig, så er han jo selvfølgelig så har han jo så meget klasse. Så læser han selvfølgelig, hvornår kan jeg, hvornår kan jeg støde med frem. Men som, men som du også selv siger, altså den aflevering, han slår til Padisic, hvor det er, han brænder. Der er han, den så han også for dybt i banen ja. øh, fra en lav position, så det er jo ikke fordi, at det ikke kan lade sig gøre. Nej, men, øh, han han går ned til at spille, vil jeg, vil jeg vurdere. Men, men hvis man skal udfordre den lidt, er det måske ikke bedre at få en, en, en anden spiller ned for at etablere det, det, hvad skal man sige, fase 1, og så få ham lidt længere op i banen? Fordi den aflevering ligger den ligger han virkelig dybt fra Er det ikke klædt generelt altså sådan med, med en spiller af motorisk kvalitet at få ham et step længere op for krøterne? Jo, øh, altså præmissen køber jeg jo fuldstændig, men, men det er også det der med, hvem skal tage ansvar i, i de afgørende situationer, og der, der, der, det er jo det, der skal gøre det, øh, og øh, man kan så også sige, det jo ikke noget, at han står og skal være i den sidste fase, hvis dem, som skal bygge den op til ham, så øh, ikke rigtig øh, leverer den nødvendige øh, pasninger og, og på det rigtige tidspunkt og rigtig kvalitet, som gør, at han kan afgøre det. Øhm, så, øh, men altså... det er jo tross alt spillere som Brozovic, Kovacic, og ikke helt ukendte spillere, der så spiller de her sekser. Det, det, det er jo også, det er noget andet, hvis det var, at det var, det var nogen, der spillede i den hjemlige kroatiske liga eller ikke så store stjerner, men det er to, store, det er to ret gode spillere, som de har på de her sekserpositioner, som kan føre bolden frem. Jamen, jeg er som sådan ikke uenig med dig i det, men, det, men det, ja. man kender bare selv mekanismerne, at det er bare de store drenge, der skal, der skal slå til, og det, det hele bliver afgjort, og, og, og derfor så, så, så vil han skulle gå derned, og det vil også være lidt forkert, at man, man føler, at, at, at anførerne, han skal stå og vente på, at, at han bliver serviceret, det, det, det, så, så for mig er det meget naturligt, at han går ned og, og dikterer spillet. Hvis vi, øh, hvis vi sådan rent kigger over hele kampen med øh, var det fortjent, at, at Kroaterne vandt den her kamp i går? Ja, det var det. Det var fuldt fortjent. Det var dem, der, det var dem, der, det var det, der det til at spille. Det var dem, der steppede op. Det var dem, der havde de bedste og de største nyheder når der var allermest brug for de største stjerner. Øh, og nu nævnte du også selv, at Kovacevic før i forhold til at tage ansvaret nu. Han lødtes jo ikke i madrid som man kan sige. Forskellen på Modric og ham, mm. den den lidt <laughs> i en uge forskel. Så ja, altså, det var det. Og, og det er jo bare fedt at se, at de her største stjerner her, de, de bare leverer, når der er allermest brug for det med, med mål og assist. Hvem er, Æh, hvis du så skal sige, hvem kampen spiller er? Jamen det er, det, for mig er det Modric, og det er simpelthen fordi, at, at, at han bærer det her på de individuelle aktioner, øh, tager ansvar i det opbyggende spil. Øh, for mig... Så, så, så, så er det alt, når det er den største stjerne, han er også bare afgør kampene. Og det gjorde Matrice Ivor med individuel høj kvalitet. Fedt. Jamen gruppe, gruppe D, som, som de spillede i her, den ender altså med England på førstepladsen på syv point. Kroatien ender på andenpladsen 4 point og har en plus-et målscore. Tjekkid ender på tredjepladsen fire point, også en plus-et målscore. Og så Skotland på fjerdepladsen med et point og minus fire det betyder altså, at kreaterne på andenpladsen, de skal møde nummer to fra den gruppe, der hedder Sverige, Polen, Spanien eller Slovakiet. Og det er faktisk en kamp, der spilles den 28. juni i parken. Hvis vi øh, tager de her fire lande, de kan møde, hvordan ser I den, øh, hvordan ser I den så i, i, de, i de her opgør her? For eksempel mod, øh, altså, man ved jo ikke, om det er, man havde jo regnet med, at Spanien vil en etter, men det kan jo sagtens være dem, de så skal støde på. Polen, Sverige eller Slovakiet? Hvem mod, mod Kroaten? det er meget lige? Det må man sige ja til. Øh, Som udgangspunkt er det jo kun øh, Spanierne. Jeg tror, i den grad de håber, det ikke er ikke dem, de skal trække. Øh, fordi de andre kampe vil det være en 50-50 på. Hvad tænker du selv, hvis de, øh, hvis de får Spanierne? Spanierne har ikke været prangende. Nej, det har de ikke, og, men, men det, er jo, det er jo sådan en, der er rigtig, rigtig svært at spå om i den. Øh, hvor meget følger det det her med at komme videre fra gruppen, og hvad gør det så lige ved spillerne? og, og Så der er ingen tvivl om, jeg tror, de vil se sig selv som, som selvfølgelig, at, at det er Spanien, der er favoritter, hvis det er dem, de rører ind i. Øh, jeg tror også øh, heller ikke, de håber på noget andet. Jamen ja. lad, os, lad os bare hoppe ud i, i de kampe, og det er jo de kampe, der spilles. I dag onsdag, der er altså 18-kampen fra gruppe E mellem Slovakiet og Spanien. Det er en kamp, som Spanien er tvunget til at vinde. Det er også en kamp, som vi regner med, at Spanien vil vinde. Men det gjorde vi jo også i de to forgående kampe. Hvordan, øh, hvordan tænker du, at... Altså, fordi Slovakiet har jo fået opskriften på, hvordan man skal gøre det her mod, mod det spanske hold. Tror du, det lykkes for Slovakkerne? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, Spanien vinder. Øh, altså... Øh. Jeg har det lidt ligesom med Spanien, som jeg har med England. Altså, de, de skal nok komme videre. Øh, også selvom de har heldet så, så er jeg rimelig sikker på, at de kommer videre. Øh, der, der er simpelthen for, for stor kvalitet på det spanske hold til, at, øh, at de kan klare det. Øh, klare sig videre. Hvad med, de, vi, vi har snakket tidligere i, i nogle af de andre udsendelser om, at Busquets er måske bare den samme type spiller, som de har allerede. Måske bedre, men det er ikke en spiller, der bringer noget andet. Han er udsigt til at komme tilbage nu her som endda som anfører, og de snakker faktisk også om, at Aspilqueta øh, skal tilbage. Så to rutinerede spillere, som Spanierne kommer tilbage, øh, kommer tilbage med. Tror du, at de, de kan vinde mod Slovakiet? Ja, jeg tror også, jeg tror også de tager den her. Øh, det, man skal huske på, ja, det man kan godt jammeføre sig og sige, at det er den samme spiller, der kommer tilbage. Men det er stadigvæk også en af de her spillere, her, som, som de andre kan læne sig op af. Uh, der er ingen tvivl om, at hvis uh, Løsner Ritsas skulle vælge, så kunne det godt være, hvad han heller ville have. David Villa, han, uh, han stod klar ude i kulissen, fordi så var han måske helt sikker på, at der nok skulle blive lavet mål. Uh, fordi det er jo et eller andet sted, det der har været der største udfordring. Man skal jo huske på, at de har skabt et hav af chancer, og de har brændt straffesparker og det hele, og de har jo været alt dominerende i deres to første kampe. Men har det været, så, det har været, så du synes det har været ufortjent, at Spanien ikke står med flere point indtil videre? Altså, hvis, ja, det synes jeg et eller andet sted, er, fordi altså, hvis du tager kampen kamp mod sfærie, der, der skal de jo score, og selvfølgelig skal det det. Øh, jeg ved ikke, det, det var nogen helt vanvittige stats, de havde. Jeg siger ikke, at de har været gode, og jeg siger ikke, at de ikke har skuffet indtil videre. Det synes jeg også, de har, fordi vi selvfølgelig havde forventet, at de også kunne score mål. Det er interessant, at de spiller på store adresser. Så, så, så, men men, men udefra altså, den dominans, de har haft i kampene... Så øh, det er jo lidt det samme, vi du har om med Danmark. Jo. Nu skal jeg lige udfordre dig, ja. Fordi det der dominant, du snakker om, det er jo det, er jo det her tiki-taka. Det er jo boldflytteri, når det ikke har været med udført bedre. De har Morata op foran, som har været pivuskarp. Ja, men uskarp, fordi han ikke har stort på chancer, ikke? Ja, ja. Men, men igen er det jo trods alt... Franke har også boldt meget, men de spiller mere i, i, i længderetning. Det her tiki-taka, som Spanien har udført indtil videre, det har jo været boldflytteri, hvis, man skal, hvis jeg skal prøve at udfordre din, din tese lidt. Jamen, det må du, du må gerne udfordre. Ja, jeg har godt, at du og, og det er godt lidt udfordrende, men, men altså, Morata kunne vel godt have lavet en 4-5 mål nu, tænker jeg. Hvad hvis de havde en, en Benzema, en Kane? Nu ved jeg godt, at Kane ikke har spillet <laughs> super til den her slutrunde, men Kaliberen. Hvis de havde haft en spiller, der var bedre end Morata, så tror du, at Spanien de havde været... Øh... Så tror jeg, de har, så havde de været videre nu med, med, med 6 point. Det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Æh, Fordi det ligger på, at de ikke har, altså de ikke har sparket de bold i tasten. Altså, de har brændt nogle timme så Vi må se, om, øh, om, om det bliver bedre i aften, om Luis Enrique går med Alvaro Morata. Det er jo ikke fordi, at der sidder en David Villa udenfor, eller Fernando Torres. Det er Moreno, der, som også brændte det her strafbak. Alle kan brænde, kan man sige. Den anden 18-kamp, det, det er Sverige mod Polen. Svagt, de skal bruge et point i den her kamp, og et eller andet sted, så passer det vel svenskerne perfekt, at de skal de kan komme defensivt ind til en kamp. Ja, det tænker jeg. Øh, altså, for mig er det næsten at sige, det er en spændende kamp. Ja. Øh, så øh, er det Martin, jeg skal kæmpe med nu igen? Det tager bare. Tager bare. <laughs> det er Mikkel Beckmann i morgen, så der, der ryger en ja. første mølle ud til jer. <laughs> den har jeg allerede taget. Nej hvad hedder det... Er, um det er der ingen tvivl om, at Sverige har det, har det fint med øhm, at stå lidt afventende og køre nogle omstillinger mod, mod polakkerne. Så, øh, så øh, jeg tror jeg, ja. de kan spille sig videre. Sv svenskerne altså. Uh, at... Polen har den helt store stjerne i ja. Robert Lewandowski. Lewandowski ja. og det, det er jo sådan en spiller, man i, i sådan nogle kampe, hvor, hvor lokomodet brænder, der forventer man jo, at de store spillere træder til. Ja, yeah, det, det var du fuldstændig nart i. Altså, den kamp, den, den synes jeg er svær at spå om. Øhm, den, den, den, den kan ligesom gå elveje, øhm, fordi øh, kommer Polen først foran, og Sverige skal øh, frem, jamen, jamen, så kan der komme mange mål. Altså, øh. hvis, jeg, hvis du bare lige skulle byde nu her, så kan vi komme med hver vores bud på, på den kamp. Sverige og Polen? Jamen, øh. ja, jeg, jeg ved ikke, jeg havde en lyst til at sige 2-2, så det er det, der tager. Ja, du tager 2-2. og siger du, øh, vi. Ja, men så jeg, jeg tror at et på, at bliver lavet så mange mål også, fordi svenskerne har jo et rigtig godt udgangspunkt i forhånd til også at gå videre som de her træer her, øh, men plus inden måske nu. Øh, så, så må det ikke, at øh, det vil jeg, jeg vil ikke blive overrasket, hvis hive kryds hiver en 1-1 eller 0-0. Det vil jeg ikke blive overrasket over. I kører begge to med kryds, jamen så kører jeg og siger, at Polen, Polen vinder 1-0. Så kommer vi lige til, til de to 21-kampe, der er. Det er jo en kamp, man glæder sig til. Det er Portugal mod Frankrig storkamp i den, endnu en storkamp i den gruppe her. Hvem er jeres favorit? Det er vel uh, Franke, du, har, du, du går med i i forhold til det, du sagde tidligere. Ja, klart. Og hvad tænker du? Kan, det er jo ikke bare en, en walk-over for den. det er det ikke. Det er det slet ikke. Slet ikke. Og, og Portugal har også land, de skal have, have vasket ren efter den lidt krumme nedlag, de fik mod, mod Tyskland. Så det bliver en, bliver en bra kamp. Altså, vi forventer jo en trodsreaktion fra Portugal, som blev skildadet mod Tyskland. Problemet eller er jeg vel bare nu her, som sagt, de møder måske i turneringens bedste hold. Det er måske det er en farlig kamp at skulle forvente en trodsreaktion. Hvad, hvad tænker du om den? Ej, det, er ikke, det er ikke sjovt at skulle ud og så sige, okay, nu skal vi bare op og lidt høj pres og fuld fart og ja, apropos slutterne og sådan nogle ting. Og så, og så har du en par pætter og bare kører den anden vej, når der er mulighed, at den opstår. Så, så jeg vil sige, at den, øh, jeg glæder mig virkelig til at se, hvordan at var lige gribet den her taktisk fordi... At, øh, det, det bliver spændende, det bliver H virkelig spændende. Hvad er jeres ø, bud, og ikke noget fedt spilleri, om I siger over 0,5 mål eller et eller andet, hvad er hvis I skal byde <laughs> på, på Portugal og Frankrig til i morgen? Så har, vi jo noget, så har jeg jo noget, vi kan tage fat på i morgen, jo. Det er, det, jeg synes det er at ikke er fedt spiller med at sige 2-2 i Sverige på den, <laughs> så det holder alt andet. Ved det, um, jeg siger 1-2, så Frankrig vinder 2-1. Frankrig vinder 2-1. Ja, jeg tror også, at Frankrig tager den her, det er jeg det det faktisk ret overbevist om, de gør. Det tænker jeg også, de gør. Og den anden øh, kamp i den gruppe, det er så Tyskland mod Ungarn. Og der, der er vel ikke så meget det at Tyskland er, er storforigt. skilt jo som sagt, Portugal er sidst. Øh, spiller på hjemmebane. Der er måske lige, lige den her ting, som ikke handler om fodbold. Det her med, at de ikke må lyse stadion op i, øh, i regnbuens farver. Vi var inde på det sidst Det er vel mærkeligt, at UEFA ikke øh, vælger at Igen, gå for at sætte et eksempel. Ja, det er imponerende, at de kan blive ved med at, at tage den kamp, det, man, man, man skulle tro de to kampen for, altså for det, i stedet for at de tager den der voldsom kamp imod det. Uh, og det der med at, at køre, de, er de siger det er politik, uh, jeg synes det er mystisk. Uh, så uh, jeg tror ikke, det kommer til at, at fylde i, i de tyske hoveder uh, på banen, men altså, det er en, det er en mærkelig kamp der gør. Ja, det er jo ikke politik. Det er jo kærlighed. Øh, og det, det er mærkeligt, at de ikke, igen, sammensnakte, som vi havde, men det, det er sådan noget, der gør mig rasende, at øh, fodbold, en af fodboldens øverste instanser ikke går forrest og, og hjælper mod mangfoldigheden. Øh, eller. Jamen, altså, det er jo en kæmpe platform for, kan, man kan jo bare sige, det er jo en af verdensmålene for at få gjort folk lige og skal have det godt alle sammen, og så, så, så det, det er meget, meget mystisk, det de her gang Men jeg kan se, at øh, Hollands anfører, øh, hvad hedder det, Jorginho Vinaldum, han... Øh, han kommer med ud med et, med et regnboget øh, anførbind. Så det, øh, det håber jeg også, at alle de andre anfører gør i, i solidaritet. Men i hvert fald en, en kamp, som Tyskland skal vinde. Ja, det er stadig vinde. Er en tæmpe overastelse, de det, selvfølgelig. Og så går de videre. Jamen, øh, lad os lukke ned for den. Tak fordi I gjorde os øh, klogere, de her I morgen, der sidder du her igen, Martin, med øh, Mikkel. Mikkel og Martin. Yes. Det er Mikkel Beckmann, der sidder her. Og så øh, må vi se... Hvilke kampe I får tildelt som analyse til alle jer lytter derude, så høres vi ved.